Да й обнявсь і поцілувавсь із Шрамом, як і з рідним братом. Божий чоловік і собі простяг руки, як зачув Шрамів голос. Зрадів, дідусь, що ж усміхався. Бувай же! каже. Здоров, паноче, і пане полковнику, чули ми, як Господь наустив тебе взятись і знов за козакування!» А Василь Невольник, стоючи коло них, собі радується, похитуючи головою. «Боже!» – каже. «Правий, Боже, правий! Єсть на світі такі люди!» «Яким же бгати, гати оце случаєм?» – питає зараз Черевань. Шрам одвітував, що напрощу до Києва, да й спитав сам у Божого чоловіка. «А тебе ж, діду, звідки і куди Господь несе?»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 Та ще тому, хто не поскупився, викинуть за тебе з сотню дукатів. «Ібо ж я йому не дякував», – каже Василь Невольник. «Ченці звали мене у монастир, бо я такий письменний собі трошки. Не зове товариство, закликало мене до Коша, бо я всі гирла, як свої п'ять пучок знаю, зазивав мене і Кошовий». І отамання, як проходив я, повертаючись з неволі через Запорож'я. А я кажу, ні, братчики, піду я тому служити, хто визволив мене з бусурменської землі. Буду в його грубником, буду в його хоч свинопасом, аби як-небудь йому подякувати. Так говорив Василь Невольник. А Черевань, слухаючи, тільки засміявся. Казна, що ти Каже, «Городиш, брате, бутім уже сто червоних, таке диво, що згоду ніхто не бачив, після пиляців та збаража носили козаки-червінці приполами. Ну сядьмо лише, мої дорогі гості, та вип'єм за здоров'я пана Шрама». Випили покупку, тоді Шрам і питає, «Скажи мені, боже чоловіче, ти всюди вештиєшся і всячину чуєш». Чи не чував ти, що в нас діється за Дніпром? Діється таке, одвідує божий чоловік, важко здихнувши. Що бодай не сказати? Недобре, кажуть, починає на всій Україні тетеря, а за Дніпром чиниться щось ще гірше. Жодного ладу між козаками. А старшина із гетьманом на що? «Старшини там багато, та нікого слухати». «Як нікого? А Сомко?» «А що Сомко? хоть він і розумом, і славою узяв над усіма, да й йому не дають гетьманувати». «Як же це так?» «А так, що диявол замутив голову Васюті Ніжинському, уже й чуприна біла, як у мене, і зовсім уже дід, дожидав би віку на полковництві. Так отже, захотілося на старість гетьманувати. Багато козаків його слухає. А як він собі має це добре? Той бояри, що на Московії коло царя, що хотя роблять, і ті за його тянуть руку. А Самко, бачте, Навпростець іде, не хоче нікому придіти, поклонімося. Отаке, як завелось між старшими головами, так козаки пішли один проти одного. Де зустрінуться, чи в шинку, чи на дорозі, то й зітнуться».